בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך שיחות השייכים לסיפורי מעשיות ס. המעשה של הברגר סיפר אחרי שסיפרו לפניו מקודם מעניין כתב עם אותיות של זהב. זה היה אחר פורים טקסת קודם פורים דיבר המעשה מחכם ותם ס. א. מוצאי שבת פרשת נוח שנת תקה הרי שאמר בליל שבת התורה מתחילת וזה בחינת הספד על סילוק הצדיק ובמוצאי שבת הכנסנו אליו כדרכנו ואיתה בידו שנלך מאיתו ותכף הלכנו מאיתו והיה לנו לפלא כי דרכנו היה תמיד לדבר עמו הרבה במוצאי שבת והיה לנו צר קצת מזה ונכנסנו לבית הרב דפו אחר איזה שעות שלח המשרת שלו וקרא אותנו שנכנוס אליו ונכנסנו אליו אני וחברי רבי נפתלי וציווה לספר לו חדשות כדרכו תמיד שהיה שואל לספר לו חדשות דייקה סיפר לו רבי נפתלי מה ששמע אז מעניין מלחמת הצרפת שהיה באותן העתים ואז באותה השיחה היינו מתפעלים ומטמיעים על גודל התנשאות שהתנשא כל כך פתאום כי היה בתחילה עבד פשוט ונעשה קיסר ודיברנו עםו אז מעניין זה ענה ואמר מי יודע איזה נשמה יש לו, כי יכול להיות שנתחלף, כי כן בהיכלי התמורות נתחלפים לפעמים הנשמות וכו'. ואחר כך התחיל לספר שכבר היה מעשה כזאת שפעם אחת הילדה המלכה ובאותו העת וכו', וסיפר כל המעשה של הבן מלך שנחלף. אחר שסיפר המעשה של הבן מלך ובן השפחה אז, היה לי ויכוח עם חברי רבי נפתלי בעניין מה שכתוב שם, כשהלך על היריד ולקח כל אשר לו והניח אלכסניה ונדמה לאחד מאיתנו שניחם בשביל מה שהיה חייב אלכסניה והשני אמר לא כן הוא, רק שניחם סתם שם ונתערבנו על זה והלכנו ושאלנו את פיו הקדוש והוא היה עוסק אז בעבודתו והלך אנה ואנה בביתו כדרכו הקדוש והשיב לנו כדברי השני שהניח סתם לא בשבילכו אחר כך היה אצלו איש אחד מהחשובי אנשי שלומנו. סיפר רבנו זה על אמו ואמר לו שבאלו המעשיות, כשמשנים דיבור אחד מכפי מה שאמרו בעצמו, חסר הרבה במעשה. וסיפר לו, הלא אלו, אלו השניים שנתערבו על עניין הנ"ל, נדמה לכאורה שזה דבר קטן ואין בזה קפדה כל כך אם הוא כדברי זה או כדברי זה. הוא תלוי בזה הרבה ויש בזה קפדה ודקדוק גדול. ומזה תוכל להבין קצת עד היכן עד היכן אלו המעשיות מגיעים כי מאוד עמקו מחשבותיו אשרי מי שיזכה להסיק בהם קצת כפי מדרגתו ס"ב המעשה של הבעל תפילה התחיל לאחר שסיים עם החזן רבי יוסף דבו ואנחנו עמדנו לפניו והחזן ענה על הים על בושו קרוע ענה ואמר לה החזן לא אתם בעל תפילה שעל ידה נמשך הכל, היינו כל ההשפעות. ומדוע לא יהיה לכם מלבוש שקוראים קפטין? ובתוך כך התחיל לספר בזה הלשון: כבר היה מעשה כזאת שהיה בעל תפילה? וסיפר כל המעשה. ובתחילת סיפורו לא ידענו שמספר מעשה ממעשיות שלו. רק סברנו שמספר מעשה סתם, שרק כך. רק אחר כך, כשנכנס בדברים, הבנו נוראות העניין שמספר שהוא מעשה נוראה ממעשיות שלו, שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. ס"ג. שייך להתחלת המעשה על השבעה בטלרס, הנתפס בהשיחות, סימן קמ"ט, עי"ן שם. אחר תיבות אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים צריך להיות, ושמעתי שאמר אז בזה הלשון. מה אתם יודעים איך לשמוח מתוך מרה שחורה? אני אספר לכם איך פעם היו שמחים וכולי. נשמע מפיו הקדוש בפירוש שהמעשיות שסיפר הם חידושים נפלאים ונוראים מאוד וראויים לדורשם ברבים לעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות שסיפר כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאוד. מר מעתיק, שמעתי מפי הרב נפתלי ז"ל שאחר שסיפר רבנו ז"ל המעשה מהשאילה ב' לרס הפליג במעלתה מאוד ואמר שרשאים לנסוע לברד ולהיכנס בבית הכנסת ולומר להשמש שיקבץ העולם לדרשה ולהכות על השולחן כנאו קודם הדרשה להשקיט המיית העם ולספר להם זאת המעשה. ס"ד שייך להשיחות סימן קנ"א אחר תיבות נשגבות מעלתם אחר כך ביום ראשון אחר חצות עמדנו לפניו ודיבר עמנו בתוך השיחה דיבר איזה דיבור שקוראים ורטל על הכת אחר כך דיבר מעניין כתפיים רחבים אחר כך מאותה שיחה נתגלגל ששאל היכן אנו עומדים במעשה והשבנו לו ביום החמישי ואז סיפר המעשה של יום החמישי וסיפרה בשמחה סמכי שמעתי מישהי אחד מאנשי שלומנו שאמר ששמע מפיר רבנו ז"ל המעשה מעניין הצדיק שנפל פעם אחת לעצבות גדול שיחיה את עצמו עם מה שזרחה עצמו גודל החסד של השם יתברך שלא עשני גוי שנתפס כבר בסיפורי מעשיות האין שם שנכתבה כפי מה ששמעתי בעצמי מפיו הקדוש ז"ל בעצמו ואמר האיש הנעל כשהוא שמע מעשה זאת מפי רבנו ז"ל בסגנון קצת אחר ואמר שסיפר רבנו ז"ל שהיה צדיק אחד גדול במעלה שהיה ממרי דחושבנה שהיה מחשב עצמו בכל יום אם עשה עבודת השם בשלמות באותו היום כפי דרכו תמיד וכי שבע דברים שהוא צריך לעשות באותו היום הוא מצא שלא יצא ידי חובתו בשלמות באותו היום כגון שהיה צריך ללך אנה ואנה בתוך הבית כך וכך פעמים כפי מה שהיה צריך וכפי השגתו הגבוהה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 עד שעל ידי שמעט לפי דעתו בעבודה זאת, הצטער כל כך עד שכמעט לא היה יכול להחיות את עצמו, לולא שהזכיר את עצמו שלא עשה ניגוי. ראה ואבן ואבד את עבודת הצדיקים וצערם על מיעוטם בעבודתם, עד היכן עד היכן מגיע, אשרי להם. ס"ו שייך לעניין הנתפס בסוף סיפורי מעשיות, המתחיל, דע שיש שני מיני פלטין. באחד דר מלך ובאחד דר עבד וכולי. כשעורך השם ועדיין הוא בבחינת עבד, עדיין הוא בבחינת ארור וחס ושלום. ויש בחינת עבד בקדושה, בחינת משה עבד השם. ודע שיש מצווה שעל ידה יוצאים מבחינת עבד, והיא מצוות פדיון שבויים. שיחות השייכים לשיחות ערן. ס"ז שייך לשיחה הנתפסת בסוף סיפורי מעשיות. המתחיל, הפליג מאוד בגדולת השם נדבך, ושם חסר קצת ולא נכתב כראוי, וכן צריך להיות. בהיותו יושב על העגלה, בעת שנסעתי עמו מפה בוסלב לאומן להסתלק שם. ענה ואמר, השם נדבך גדול מאוד ואין יודעין כלל וכולי. משך תיבת גויס בנימות נפלא למעלה, ואי אפשר לצייר זאת בכתב כלל. שם מתברך גדול ואין יודעין כלל. נעשים בעולם כאלו דברים ואין יודעין כלל. ושאלתי אותו, הלא כבר אמרתם שעתה נודע לכם עניין תכלית הידיעה אשר לא נדע וכולי. השיב, מאז שיצאתי מברסלב עד עכשיו, שוב אינני יודע. כל זה אמר בשעת השיחה נ"ל. ואז לא היה כי אם שעה קלה מעת שיצא מברסלב ואם אתה בקיא קצת בעמקות שיחותיו הקדושות תבין מזה קצת עוצם גדולתו כי כבר אמר שהאינו יודע שלא גדול ביותר וכולי ואתה התפאר שבשעה קלה כזו שוב אינו יודע כלל ס.ח. שייך להשיחה לעניין דוקטורים שצריכים להתרחק מהם מאוד מאוד בתכלית הריחוק העין שם בסימן נ ואמר שמי שיש לו חולה בתוך ביתו חס ושלום אם היה אחד בא אצלו והיה אומר לו שייתן להחולה הכאה גדולה עם עץ אב שקוראים קורה בוודאי היה נבהל מזה והרי כשמוסר את החולה ביד הדוקטור הרי כמוסר אותו לרוצח ממש כי רפואתיו בוודאי הזיקו לו יותר מהכאת הרוצח ואיך התרצה להמיא את החולה בידיים וכי בשביל שהוא מוכרח לעשות איזה דבר לחולה, להשתדל בהצ... בהצלתו, על כן הוא נוסרו לדוקטור? אם כן, יקרא אחד שיכט החולה תכף מכת רציחה, בהבן היטב. ומה שרבנו זל נסע בעצמו ללמברג, ועסק שם ברפואות יש בזה סודות ודברים נסתרים מאוד, כי לא הייתה כוונתו כלל במה שנסע לשם בשביל הרפואות, רק בשביל דברים אחרים הידועים לו. וכמו שכל הנסיעות שלו היו פליאות נעלמות ונשגבות. כמו הנסיעה לקמניץ ולנרבויץ' ולשריגרד, וכיוצא בהם המוזכרים קצת בדברינו. כי היה לו בזה סודות נוראות מאוד הנעלמות מעין כל חי. כמו שפעם אחת, כשבא מהדרכים הנ"ל, סיפר איזה מעשה נוראה, המבואר בסיפורי מעשיות, ואמר שזאת המעשה מבאר את עניין הנסיעה שלו. ובאמת הדבר סתום וחתום מאוד, כמי מי יוכל לעמוד בסוד המעשיות שסיפר, או בסוד הנסיעות וההנהגות הנפלאות הנעלמות שלו. וכמו כן הייתה הנסיעה שלו ללמברי, ומאחר שיצא ובא לשם היה מוכרח מן השמיים לעסוק שם ברפואות, מטעמים וסודות הידועים לו. אבל כשבא משם, אז דייקה הרבה לספר ביותר מהרחקת הרפואות, ואמר אז כמה תורות על זה. וגם מקודם שנסע ללמברג היה מדבר מעניין זה, אבל אחר כך היה מדבר הרבה הרבה מזה, הרבה מאוד מזה, להתרחק מהם בין תכלית הריחוק. סט השיחה נדפסת בסוף סיפורי מעשיות, המתחלת. יש דבר שפורח במחשבה. זאת השיחה שמעתי ממנו על העגלה, קודם שאמר התורה של דיו לעבד להיות כרבו, מבחינת דיו על הספר. אין שם בליקוטי א בסימן קצ"ב. ומעשה שהיה כך היה, שנסעתי עמו על העגלה ללוותו, כשנסע לי שירין על שבת שירה. ואז בדרך אמר שפרח לפניו באותו הרגע איזה דבר. ואמר אז עניין הנ"ל. ואז דיבר עמי הרבה וחיזק אותי וניחם אותי אז הרבה בדברים אוהבים ונעימים. והשיב את נפשי מאוד. ואמר לי הלא הכל יתבטלו לפני הנחת רוח שיהיה לך. איך איזה מלאכה לעשות טובה לאדם בעולם הבא לבד? אלא שגם בעולם הזה יהיה טוב לו, עד שמריבוי ההתקרבות שקרב אותי אז, והתגלות האהבה בדברים מתוקים שדיבר עמי, נתעוררו אצלי דמעות לבכות נחמת שמחה. אחר שאמר שיחה מתחלת, הייתכן שאנו מניחין את השם יתברך לגזור גזרות. אחר כך אמר דברי צחות אלוקים אל דומי לך, לבלי להניח את השם יתברך דמא, שהתיבה הזאת בלשונם תחשוב. עין שייך לשיחות שאחר סיפורי מעשיות, מה שכתוב שם, שצריכין בתפילה לעשות לעצמו רוגז וכו'. ואמר שזה בחינת לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, ירגיז דייקה לשון רוגז. צריכים לעשות לעצמו רוגז בקדושה כנ"ל לעניין תפילה. ע"א שייך לניקוטי מוהר"ן שצלע מעשיות. למאמר המתחיל ד"ש יש חבילות וכולי. וחסר שם משורה ט' עד שורה A שבדף י"ד הסמוב, וכן צריך להיות. מעביר ראשון ראשון, ע"מ אבון ראשון שבכל חבילה. ובזה מדויק מאוד לשון ראשון ראשון. כי על פי פשוטות תמוה איך שייך שתי פעמים ראשון, כי אין ראשון אלא אחד. אך על פי ענן מדויק היטב, כי אין עוון ראשון ראשון שבכל חבילה וחבילה כנעד. ואזי שהקדוש ברוך הוא מעביר עוון ראשון, ראשון שבכל חבילה וחבילה, שכל שערי העוונות שבכל חבילה וחבילה, היו תלויים ונגררים, אחר העוון הראשון שבכל חבילה וחבילה כנעד. ועכשיו שהשם יטבח בהחמה והעביר, הוא ביטל עוון ראשון, ראשון, שבכל חבילה וחבילה, ועתה, מאיכן יקבלו שאר העוונות של כל חבילה וחבילה, חיות, מאחר שנתבטל ונפסק שורשם, שהוא העוון ראשון שבכל חבילה וחבילה כנד. ואזי שערי העוונות שבכל חבילה וחבילה, שבים אל השם יתברך, ובאים אל השם יתברך שייתן להם חיות. ואזי השם יתברך בעצמו נותן להם חיות. ונפטר האדם מהם. כי אין צריך ליתן להם עוד חיות עכשיו, אחר שזכה לעורר החמה ולהתברך, להביא ראשון ראשון וכולי כנ"ל. כי עכשיו שרו שערי העוונות לה' יתברך, ומקבלים ממנו יתברך בעצמו חיות. וזו בחינת הלמידה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. דרכיך זהו בחינת השלוש עשרה כמו שכתוב, הודיעני נא את דרכיך. והראה לו הקדוש ברוך הוא השלוש עשרה מידות של רחמים. היינו, כשלומדים לעשות ולקיים השלוש עשרה מידות הנ"ל, אז הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון שבכל חבילה וחבילה כנ"ל. אז חטאים אליך ישובו. היינו, שהחטאים הנשארים שבכל חבילה וחבילה אליך ישובו. כי חוזרים ושבים להשם מטבח לקבל חיות מהשם מטבח בעצמו. מאחר שנפסק שורשם שהוא העוון הראשון ראשון שבכל חבילה וחבילה. שהקדוש ברוך הוא העבירו על ידי השלוש עשרה מידות של רחמים אך מאין הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות וכולי עין בית שייך למה שמבואר בהשיחות שהחורף הוא בחינת עיבור וקיץ הוא בחינת לידה ואז דיבר עמנו שיחה נפלאה ונשכח הרוב ומה שאני זוכר עדיין הוא מה שדיבר אז מעניין הקיץ שהיה ממשמש ובא כי שיחה זו הייתה בימי ניסן קודם פסח בעת שהיה הברית של בנו שלמה אפרים ז"ל, ביום שלישי למילה. ודיבר אז שבחורף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם בחורף. ואז הם בחינת מיטה. וכשבא הקיץ כולם מתעוררים ונחיים. ואז טוב ויפה כשיוצאים לשוח בשדה, שיחה זו תפילה. וטחינה וכיסופים להשם מטבח. ואז כל שיח השדה המתחילים לחיות טז ולצמוח. כולם נחשפים ונכללים בתוך תפילתו ושיחתו. והעריך אז בשיחה נפלאה בעניין זה ועוד בשאר עניינים. ע"ג שייך לשיחה הנתפסת בסימן ע"ט, מה שכתב שם: שצריכין להכות הראש בקיר, היינו להכות הראש שהוא המוח בקירות הלב עיין שם. אחר כך שמעתי בשמו שאמר שזה בחינת ויעשב חזקיהו פניו אל הקיר. שהסב והמשיך הפנים שהיא המוח והדעת אל קריאות הלב. היינו כנ"ל, כי עיקר הפנים היא החוכמה והדעת שאורו הפנים כמבואה במקום אחר. שיחות השייכים לספר המידות ע"ד שייך לא' ב', לעניין הרפואות הנרשם במקום אחר. אמר שהיה לו בא' ב' אות ר' על רפואה, שהיה כתוב שם כל הרפואות. ולא היה חולט בעולם שלא היה כתוב שם רפואתו, אך לא רצה להעתיקו ושרפו. רי"ן אי שייך לא' ב' החדש עוד ד' דעת, סימן א'. המתחיל דע כי לכל העולמות ולכל נברא יש קומה מיוחדת, למשל מן האריה וכו', וההבדלים כולם הם רמוזים בתמונת האותיות בצירופיהם, והזוכה להבין את התורה וכו'. נראה לי שזה עניין השיחה ששמעתי מפיו הקדוש קודם שבת חנוכה תקסה. בעניין הבויות של העולם, שכל התמונות והצורות של כל בני אדם נכללים כולם בתיבת אדם, הנאמר בתורה נעשה אדם. כי בזה התיבה אדם שאמר השם יתברך נעשה אדם, בתיבה זו נכללים כל מיני התמונות של כל בני אדם שבעולם. וכן בתיבת בהמה וחיה הנאמר במעשה בראשית כי בזה התיבה גם כן נכלל כל התמונות של כל בהמה וחיה, וכן תשע הנבראים. והעריך בשיחה זו, ואמר אז שיש חוכמות אפילו בזה העולם שיכולים לחיות בהם לבד, בלי שום אכילה ושתייה. והעריך בשיחה זו הרבה ולא זכינו לכותבה. ע"ו שייך לא' בית החדש עוד דעת, סימן א' בסופו וגם יודע התאחדותם, האם ראשיתם ותכליתם, כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. אפשר שזה היה קצת כוונת רבנו ז"ל, והתורה המתחלת, לכו וחזו מפעלות ה' וליקוט את עניין הסימן למטל, כי לכל דבר יש התחלה ותכלית וכו', עיין שם היטב. ואפשר הידה כוונתו עניין הנ"ל, שצריכים לזכות, לידע ולהשיג עניין הנ"ל, שבהתחלה והתכלית הם באחדות בלי הבדל. כי זאת התורה לחוכה זו הנ"ל, לא זכיתי להבינה היטב בשעה ששמעתי מפיו הקדוש. וגם כשראה התורה בכתב אמר, שבזאת התורה לא כיוונתי לדעתו. <coughs> ואמר בזו הלשון, לא כך אמרתי, וגם אפילו לא כך הייתה כוונתי. ואפשר הייתה כוונתו עניין הנ"ל, וזה לא בארתי שם בכתב. על כן אמר שלא כיוונתי לדעתו. והשם יודע נסתרות. ע"ז. שייך לאלף בית החדש שחיבר בימי גדלותו על ידי זריזות בין נקל להיות פרנס הדור בגשמיות או ברוחניות. סימן לדבר, לכל נמלה עצל, על ידי זה כתיב, על זה כתיב משם רואה אבן ישראל, דהיינו פרנס. דהיינו שהפרנסות לזכות להיות פרנס זה עומד על זריזות הנלמד מהנמלה כי משם רואה אבן ישראל, בעניין זה כבר נתפס באלף בית החדש בלשון אחר, אך בסגנון זה שמעתי זה העניין מפיו הקדוש. שייך לשיחות שהיה אצל כל תורה, ע"ח. התורה אתם ניצבים בליכוד תא, בסימן נ"ד, אמר בשבת שקודם ראש השנה של שנת תכסג, בשבת הראשון שנתקרבתי אליו. שם מדבר מעניין מחיאת כפיים בשעת התפילה. לדעש שבאותו העת שאמר התורה הזאת היה אז סמוך לכניסתו לפה ברסלט. ואז דיבר הרבה מעניין מחיאת כפיים בתפילה. וסיפר לי שבתחילת כניסתו לפה, עמד פעם אחת על פתח בית המדרש שבביתו, והוכיח את העולם על אודות התפילה שאינם מתפללים כראוי. וענה ואמר שאין שומעים משום אחד מהמתפללים שום המחאת כף. ומזה הבנו מיד שהוא רוצה להחזיר העטרה ליושנה שיחזרו להתעורר ולהתפלל בכוונה בהתלהבות ובכוח גדול כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב ז"ל ותלמידיו הקדושים שהיו בדורות שלפנינו כי בתחילת ימי רבנו ז"ל כבר התחילו החסידים להתקרר וכו' והוא ז"ל יגע וטרח הרבה לתקן כל זה להחזיר העטרה ליושנה גם בעת ההיא קודם השבת שלפני ראש השנה הנ"ל היו אצלו שני חסידים מהחשובים קצת וסעדו אצלו ז"ל ובתוך שיחתם עמו היו מתלוצצים מאחד בנמרוב שדרכו להרב... להרבות במחיאת כפיים בשעת התפילה והקפיד רבנו ז"ל על זה ודיבר איתם קשות ואמר להם וכי אתם יודעים מהו מחיאת כפיים בתפילה וכל העניינים שיש בזה עד שאתם מתלוצצים מזה האיש הנ"ל שלא נתקבל אצלכם מחיאת כפיים שלו אחר כך בשבת שאחרי זה, שהוא שבת שלפני ראש השנה, באתי אנוכי על שבת, ואז אמר התורה אתם ניצבים על עניין מחירת כפיים. והיא הייתה התורה הראשונה שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש, ותכף כתבתי אותה בעזרתו הגדולה, תהילה לכל חיי. גם אחר כך בסמוך אחר סוכות, בא איש אחד מני מרוב אליו, והוא היה האיש שהיה אצלו קודם ראש השנה. שהיה מתלוצץ מחאת כפיים של אחד כנ"ל. והאיש הזה בא על אודות בנו שנכלא אצלו רחמנא יצלן. והראה לו רבנו ז"ל מאמר אחד בפרי עץ חיים בעניין וישם לך שלום שהוא ראשי תיבות שלו. שוב חינן שלו הייתי ויפרפרני וכו'. וציווה לו שהוא אמר לפניו זה העניין והוכרח לומר לפניו אחר כך אמר לו רבנו ז"ל התורה על מכירת כף שבסימן מ"ו, מניין השלוש ידיים וכולי, אין שם. אבל זה האיש מיהן להטות שכמו, לסבול עול תורה ולהתקרב אליו ז"ל, וחזר לביתו והילד נחלש יותר. וסיפר לי האיש כל העניין הנ"ל, שעסק עמו רבנו וכל התורה הזאת שאמר לו אז. גם סיפר לי שרבנו סיפר לו איזה מעשה מאדון אחד, שהיה עז פנים וקשה ביותר, שקוראים בניץ. ואיני זוכר היטב המעשה. וביקש ממני האיש שכשאסע אליו שאזכיר לפניו את הילד לבקש אותו שיושיע לו. ואני נסעתי בסמוך אל אבזל ודיברתי עמו מזה. ענה ואמר עוד הילד חי בלשון תמיהה. ועמדתי מרעיד ומשתומם כי הבנתי מדבריו שכבר נחתם הגזר על הילד למיטה. ענה רבנו זל ואמר אם היה האיש הנ"ל מקבל דברי, כבר היה הילד שב לבריאותו. כי אומר, אבל עכשיו, שלא קיבל דברי, אי אפשר שיחיה ילד. וכן אבה, שבסמוך נפטר הילד. כשדיבר רבנו זל עם מי מאיש הנ"ל, שלא קיבל דבריו, התחלתי להמליץ עבורו, ואמרתי, איך אפשר לא להתקרב, הלא כבר מקורב, היינו לאחד מהחולקים. השיב רוזל, אם כן, יש לו ניסיון גדול, כלומר, וכי בכך? וכי מפני זה אי אפשר לא להתקרב, רק שהניסיון שלו גדול, ובוודאי הוא צריך לעמוד בניסיון ולשבר כל המניות ולהתקרב. ע"ט התורה ימי חנוכה הם ימי הודעה, מבחינת תודה וכולי, בדיקות את עניינה בסימן ב' זאת התורה אמר בשבת חנוכה, ובאותה שנה בא מלמברג, ולפי עניות דעתי המשיך בזה בחינת תיקון קורבן תודה שהיה צריך להביא על שחזר משם בשלום לביתו. כי זה ישועה גדולה ונפלאה מאוד לנו לכל ישראל. כי אם היה נשאר שם בלמברג אפשר או היה מסתלק לגמרי חס ושלום. <coughs> ולא היינו שומעים כל הנוראות שהיה מגלה לנו אחר כך בתורתיו ובשיחותיו שמע אחר כך. בפרט המעשיות, שעיקר המעשיות הגדולות גילה לנו אחר כך. ובפרט המעשה של השבעה בטלרס. בוודאי ראוי להביא קורבן תודה על ישועה כזאת. גם כמה פעמים אחר שבא מלמברג שמענו ממנו ז"ל, שנתן שבח והודיה גדולה לשם מטבח על שחזר משם. ובעת הטיול ובכל עת שבא אל איזה מקום שהיה שם מכבר, קודם שנסע לשם, היה אומר שראוי לשבח לשם מטבח על שחזר והביאני לכאן, לחזור ולהיות באלו המקומות, כי הייתי סבור שחס ושלום לא אשוב לראותם עוד. מה שנאמר שם בסוף על פסוק ויהי מקץ, על פי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה על בר ברב דחד יומא. זה נתגלגל על ידי איש אחד מבני הנעורים, שנסע אליו על שבת חנוכה לברסלב ונתעכב בנמרוב, ולא בא על אותו השבת, ואחר כך בא לכאן. ורבנו ז"ל בעת שאמר התורה ימי חנוכה הנ"ל, לא סיים לפרש המקרא ויהי מקץ על פי התורה הנ"ל. עד שבא האיש הנעל אחר שבת. אז התחיל לפרש המקרא הנעל, על פי מאמר רבותינו זכרונם לברכה, מעניין בר ברב דחד יומא. והיה מעניינו, כי זה האיש היה ממש בר ברב דחד יומא, כי בשבת לא היה אצלו, רק אחר כך בי... בכל יום אחד לבד. וראינו נפלאות השם, שעל עדות דייקה נאמרו דברים אלו, שיש להם שייכות אליו, והם מרומזים במקרא הנעל. ואי אפשר לבאר מה שיש בלבי על זה, כי כל דבריו היו במשקל גדול ונפלא, כמבואר במקום אחר. וגם אז ראיתי זאת, כי מקודם בשבת לא גילה כלל על המקרא והיא מקץ. כי התגלות התורה היא כפי הנפשות שנמצא אז לפניו, כמבואר בתורה אשרי בליקוטי א', בסימן י"ג, וכן בתורה תשעה תיקונים, סימן כ', בליקוטי א'. ואחר כך שבא האיש הנ"ל, אז גילה פירוש התחלת המקרא על פי התורה הנ"ל, "היינו באים מקץ" וכו', גם בואר במקומו, עיין שם. אבל שאר המקרא לא סיים לפרש. <coughs> אנוכי הפצרתי מאוד אותו שיפרש לנו השאר ולא רצה בשום אופן. ואז ראיתי איך כל דיבור ודיבור יוצא במשקל, כפי הנפשות וכיסופים וכו'. גם מה שמבואר שם, על ארבע הדברים שהראה רבי אליעזר, שהנחרוב יוכיח וכו', גם התגלות אלו הדברים לא גילה בשעת אמירת התורה רק בדרך כלל, אבל לא בארם בפירוש כמו שמפורש אתה. עד שבא אחיו רבי יחיאל ז"ל עם עוד אנשים שנשאו גם כן על אותו שבת, הם גם כן. ואחר כך כשבאו אז די כגילה עניין הנ"ל. ובאר ארבעה דברים הנ"ל, על פי התורה הנ"ל בפירוש כנ"ל. סיפורים חדשים פ"א בשנת טקסה הייתי עומד סמוך על השולחן וסוחב בים וכל האומות וכל המלכים עומדו והסתכלו וטמאו. היינו שולחן מלכים, ים החוכמה, שהגלה חוכמה שאפילו וכולי. פ"ב שנת טקסה ברסלב, פרשת ויחי. אחר שהייתי מקדש הלבנה בעצמי ואמר לי, אם הייתם שמחים היה טובה גדולה לעולם. אחר כך סיפר זאת שראה בחלום. היו הולכים חיילות רבות מאוד והיו פורחים אחריהן ציפורים רבים מאוד, גוזמה גדולה. ושאלתי לאותו שאצלי על מה הם פורחים הציפורים שאחריהם. ואמר לי שהולכים לעזור לאותן החילות. ושאלתי איך יעזרו להם. והשיב לי שהציפורים האלו מניחים מעצמן לך, שעל ידי אותה לך נסתלקים שכנגדם. ובזה הם עוזרים לאותן החילות. והיה קשה לי זאת. הלא במקום ההוא שמניחים עליך, נמצאים אותן החילות גם כן שם, והזיק להם גם כן. ותוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות, היו מלקטים מן הארץ בפיהם. והדבר שליקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל. והיה קשה לי, איך יבואו וילכו אלו הציפורים אחרי החילות, כי בהליכה האדם הולך נורא יותר מן הציפורים. <coughs> ומהו זה שמלקטים? ואמרו לי שזה שמלקטים, מזה נעשה לך הנל, שממית אותן שכנגדם כנל. ובכל מקום שמניחין עליך, על ידי זה נסתלקים ומתים שכנגדם במקום שהם. והיה קשה לי בזה כמה דברים, ואיני זוכרם. ונכנסתי למקום מוצנע, וראיתי שהיה פתח נמוך מאוד. ונכנסתי לשם, ושכבתי עצמי שם, ולא היו שום חלונות באותו החדר. והיה שם חושך. ונכנסתי לשם שהייתי רוצה להתחבא, ונכבאתי שם, ותוך כך התחילו לקנוס לשם כל הציפורים, והייתי רוצה לגרשם, והייתי מפריחם בידי. ועמדה השונר"א חתול בפניהם, בדרך הציפורים לברוח מפני השונר"א, ומחמת זה נכנסו כולם לתוך החדר, וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל מחמת השונר"א. ושאלתי על מה הם באים לכאן, ואמרו לי שהם באים לכאן להיות להם פאקינג, חבילות. ושאלתי למה זה? ואמרו לי שהלכה של הפאקינג היא הלכה הנעל שממיתה אותם שכנגדם. ושאלתי הלו מפאקינג יכולים למות מהם גם כן? ואמרו לי שכן ובאמת. ומאותן הנבלות שמתים מהם זה מזיק לאותו המקום שהם מתים שם. והיה לי צער גדול כי הראתי שלא אגבע חס ושלום מסריחון הנבלות. כי היו שם ציפורים הרבה מאוד, והייתי מתפלל להשם יתברך על זה. ותוך כך עברו עליהן הפקים וחזרו לבריאתן, ופרח משם ציפור ושמחה, וכן פרחו כולם אחריו. ועשה צעקה בעולם מזל טוב מזל טוב, וגם אני שאגתי מזל טוב. פ"ג מה שסיפר תחילת קיץ תקסד, ענה ואמר: אספר לכם מה שראיתי ותספרו לבניכם. אחד היה שוכב על הארץ וסביבו היו יושבים עיגול וסביב העיגול עוד עיגול וסביב העיגול עוד עיגול וכן עוד כמה עיגולים <coughs> וסביבם היו יושבים עוד כמה אנשים בלי סדר ואותו שהיה יושב באמצע כלומר שהיה יושב מוטה על צידו היה עושה בשפתיו וכולם סביבו היו עושים בשפתותיהם אחריו אחר כך ראיתי והנה איננו היינו אמצעי וכולם היושבים סביבו הפסיקו לעשות בשפתותיהם ושאלתי מה זה, תשיבו לי שנתקרר ונגבע ופסק מלדבר והפסיקו מלדבר אחר כך התחילו כולם לרוץ ורצתי אחריהם ראיתי שני ארמונות היינו בניינים י... נעים יפים מאוד ושם היו יושבים שני שררות והם רצו לשם, לשררות והתחילו לטעון עמהם למה הטעיתם אותנו ורצו להורגם, וברחו השררות לחוץ. ואיטים, והוטב בעיניי מאוד, והוטב בעיניי מאוד מהות שלהם, ורצתי אחריהם. וראיתי מארחוב כולל יפה. וצעקו משם להשררות, חזרו לאחוריכם, וביקשתם כל הזכויות שיש לכם, ונטלתם לידכם. ותלכו להנר התלוי שם, ושם תפעלו כל מה שתרצו. וחזרו לאחוריהם, וקיבלו הזכויות שלהם. והיו שם חבילות זכויות, ורצו להנר, ורצתי אחריהם, וראיתי נר דלוק, תלוי באוויר. ובאו השררות, והשליכו הזכויות אל הנר, ונפלו מהנר ניצוצות לתוך פיהם. והחזיר עצמו הנר, ונעשה מהנר נהר, ושתו כולם מהנהר, ונעשו בריות בקרבם. וכשפתחו לדבר, יצאו מהם הבריות, ובהתים רצים ושבים, ואינם מן אדם. ולא מן חיה, רק בריות. אחר כך התייעצו לחזור למקומם, ואמרו איך נוכל לחזור למקומנו? ענה אחד, נשלח לאחד העומד שם, ואוחז חרב משמיים לארץ. ואמרו את מי נשלח? והתייעצו לשלוח לה בריות, והלכו הבריות לשם, ורצתי אחריהם. וראיתי אותו מאוים עומד משמיים לארץ, וחרבו שלידו משמיים לארץ, ולה כמה פיות. היינו, פה אחד היינו חוד למיתה, ופה אחד על עניות, ופה אחד על חולשות, וכן כמה פיות על שאר עונשים. והתחילו לבקש, שזה זמן רב היו לנו יסורים ממך, אתה אהיה לנו לעזר ועווה אותנו אל מקומנו. ואמר, איני יכול לעזור אתכם. וביקשו, תן לנו הפה של מיתה, ונהרוג אותם, ולא רצה. ביקשו פה אחר, ולא רצה ליתן להם שום פה, וחזרו. בתוך כך באה פקודה להרוג את השררות, והסיעו את ראשם. בתוך כך חזר המעשה כשהיה, שוכב על, אחד שוכב על הארץ וכו' כנ"ל, וסביבו עיגולים וכו', ורצו להשררות וכו', הכל כנ"ל. רק עתה ראיתי שהשררות לא השליכו על זכויות אל הנר. רק לקחו הזכויות והלכו להנר. ושברו את ליבם והתחילו לבקש בתחנונים לפני הנר ונפלו ניצוצות מהנר לתוך פיהם וביקשו בתחנונים עוד ונעשה מהנר נהר ונעשו הבריות הנ"ל ואמרו לי שאלו יחיו כראשונים נתחייבו הריגל שהשליכו על זכויות להנר ולא ביקשו בתחנונים כמו אלו ולא ידעתי מה זה ואמרו לי לך אל החדר הזה ויאמרו לך פירוש על זה והלכתי לשם, והיה יושב שם זקן אחד, ושהלטיב על זה. ותפס זקנו בידו, ואמר לי, הרי זקני, זקני, היא פירוש על המעשה. ושהלטיב, איני יודע עדיין. ואמר לי, לך אל החדר הזה, ושם תמצא פירוש. והלכתי לשם, וראיתי החדר ארוך ורחב, עד אין קץ, וכולו מלא כתבים. ובכל מקום שפתחתי, ראיתי פירוש על המעשה. כל זה שמעתי מפיו הקדוש פה אל פה, ואמר שכל התורות שהוא אומר, יש בהם רמזים מהמעשה הזאת. והתורה מתחילת תשעת תיקונים, בליקוד תא, סימן כ, הוא כולו פירוש על זאת המעשה. והמשכיל יבין שם כמה רמזים נפלאים מזאת המעשה. עיין שם מה שמבואר שם, שנפתח הלב בחינת פתח צור ויזום ומים, עיין שם בחינת נערות הנ"ל. ואבין שם כל התורה היטב, ותזכה להבין איזה רמזים בעלמא, בזאת המראה הנ"ל. זה שהיה שוכב על הארץ, ואחר כך ראה והנה עינינו, והשיבו לו שנתקרר ונגבה, זה בחינת הנשמה המבואר בתורה הנ"ל, שהיא מסובלת ביסורים. פת במלח תאכל, עיין שם. ואפשר מרמז על מה שנאמר שם במשנה, אחר פת במלח תאכל וכולי, ועל הארץ תשע... ואפשר לזה מרמז מה שכתוב לאל שהיה שוכב על הארץ וסביבות כמה וכמה עיגולים בלי סדר כולם מקבלים מהנשמה הנ"ל כי כל באורי התורה נמשך על ידה ואפשר זהו שמרמז שהיו שים בשפתותיהם היינו שהיו מגלים באורי התורה הנ"ל על כן כשנתקרר ונקבע אמצעי הנ"ל שהוא מרמז להנשמה הנ"ל על כן הפסיקו כולם לעשות בשפתותיהם ולדבר כי כשהנשמה הזאת נצטננת, שהוא בחינת הסתלקות שלה, אזי אין כוח להמשיך באורי התורה, כמוה במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. ודוק מאוד בעיון גדול במעשה הנ"ל ובתורה הנ"ל, ותזכה להבין עוד כמה רמזים נוראים. וזה שרצו להסררות והתחילו לטעון עמהם, היינו עניין מריבה וקטטה, זה בחינת מחלוקת שנעשה על הצדיקים, על ידי הסתלקות באורי התורה. ואפשר שהסררות מרמזין על משה ואהרון שנסתלקו בשביל מי מריבה, על שטעו הטעות המבואר שם בתורה הנ"ל, שלא ביקשו בתחנונים והווה נטל. בעניין הנר, שנפלו עם קצוצות בתוך פיהם, וחזר הנר, ונ... הנר ונעשה נעה וכו', זה בחינת דיבורים חמים שממשיכים מלב העליון, על ידי שנכמרו רחמי השם יתברך עליו, ונפתח לב העליון ונשפע מלב העליון דיבורים. ועל ידי זה ממשיך ברורי התורה גם כן משם, בבחינת פתח צור ויזובו מים וכולי. זה בחינת מה שחזר הנר ונעשה נער, כי הנר מרמז על הלב שהוא נר דלוק כידוע, ובתחילה נפלו ניצוצות משם לתוך פיהם, זה בחינת דיבורים חמים שנמשך מהלב, שנקרא במעשה הנ"ל נר כנ"ל. ואחר כך זה הנר בעצמו חזר ונעשה נער, זה בחינת ברורי התורה. שנמשך גם כן מהלב שהוא בחינת נר, ובחינת פתך צור ויזוב ומים כנ"ל. ומה שהשליכו על זכויות, היינו שהשליכו על זכויות והמעשים טובים שלהם, והשתמשו במטה עוז בשביל המשכת התורה, וזהו הטעות שטעו כמבואר שם עיין שם. והגויות שחנסו בקרבם, ואחר כך כשפתחו פיהם יצאו, זה בחינת כוחות הרוחניות שהן המלאכים שנבראים מאותיות התורה שהם חדשים, והם מקבלים כוח מעדו, שהוא בחינת זה שאוחז החרב בידו, המבואר מהמעשה, כי הוא ממונה על החרב, והוא ממונה על כל האנשים לענוש הרשעים, וזה בחינת כמה מיני פיות וחידודים שיש לחרבו. לפעמים צריכים לענוש הרשעים בחרב או בקטלה, ולפעמים בעונשים אחרים, כמבואר שם בתורה הנ"ל. הפגם והטעות לא רצה ליתן להם שום פה וחוד מהחרב כי לא רצה ליתן להם שום כוח בבחינת ויאמר לא תעבור בי וכולי עין שם היטב כי צריכים לשבר הלב דווקא ולבקש בתחנונים ואף על פי שלוקחים בידם על זכויות עין המטה עוז ובשביל עניין אחר להכניע הרע שבידה אבל על המשכת התורה צריכים להמשיך ביחמים ותחנונים ודוק היטב מאוד בתורה הנ"ל ובמעשה, ותבין עוד רמזים נפלאים, ותראה נפלאות השם לפי השגתך, מה מאוד עמקו מכשרותיו. אם אמנם אחר כל זה, אף אם מוצאים איזה רמזים בעלמא, עדיין הדברים סתומים וחתומים עד עת קץ. אם כל זה מה שאפשר לנו להשיג איזה רמז בעלמא, במראה נפלאה ונוראה כזו, מה טוב להנשמה, כי הוא זכות גדול לאדם כשזוכה. שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבנו זה על הקדושים ונוראים מאוד. מכל שכן, שיזכה להבין בהם קצת כפי מה שאוכל. כי לעתיד, בעולם הבא, יזכה לראות גדולת רבנו זה על הקדוש והנורא מאוד, אשר אין ארוך אליו. ואי אפשר לספר בשבחו הקדוש שלא לפגום בכבודו, חס ושלום. כי כל המוסיף גורע, משל המלך שמקלסין אותו וכולי. וכל מה שנמצא בדברנו, איזה שבח על רבנו ז"ל הקדוש והנורא מאוד, צריכים לדע שהכל נחשב כלא. בהינו אפילו כטיפה מן הים הגדול, כי אי אפשר לספר בשבחו כלל, כי היה נעלם בתכלית ההעלם משכל אנושי, ואפילו צדיקים גדולים אי אפשר להם להשיג מקצת מעלתו. ואין לנו שום השגה או תפיסה בו כלל, כי אם על ידי קצת התורות הנפלאים שגילה בסבריו הקדושים והמעשיות הנוראים המובאים פה. ומזה יכול כל אחד כפום מה זה נשאר בליבה להבין קצת מעט מזהר עד היכן מגיע ערום תוקפו וקדושתו עד אין תכלית. אשרי ילוד אישה שזכה למעלה כזו העולה למעלה למעלה מה שאין הפה יכול לדבר ועליהם לחשוב. ואם אמנם אף על פי היה אפשר לספר קצת בשבחיו הקדושים מה שראינו בעינינו קצת אך המשכיל כעת תדום בחמת המחלוקת הגדולה שהייתה עליו בחייו שייך לאל. וזה שביקשו פה עין שרף של מיתה ולא רצה ליתן, וביקשו פה אחרת ולא רצה גם כן, כי רצו לענוש אותם בחרבה וקטלה. ולא רצה ליתן להם זה הכוח, וביקשו על כל פנים עונש אחר לענוש את הרשעים ולא רצה כלל, הכל מחמת הטעות הנ"ל. וזה שביקשו שייתן להם כוח כדי שיוכלו לחזור, זה מרמז שיבואו לארץ ישראל. כי הם צריכים לקבל ממנו איזה כוח לאנוש הרשעים כדי לבוא לארץ ישראל. והבן היטב. וזה שאמרו לזה שהחרב בידו, שזה זמן רב היה למיסורים ממנו, זה בחינת ושאמרו לאדום, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, אתה די כאן, כי כל העונשים על ידו. עיין שם בתורה הנ"ל. וזה שאמר הזקן, שזקנו הוא פירוש של המעשה. כל התורה הנ"ל מרומזת בבחינת זקן, כמו שבאר רבנו ז"ל, שהכל מרומז בתשעת תיקונים יקירים, התמסמנה דיקנא כמבואר שם את הטב. על כן אחר כך כשחזר נעשה מעשה הנ"ל, שהיה אחד שוכב על הארץ וכו', אז נשמרו השררות ולא ישליכו על זכויות אל הנר, רק לקחו על והלכו להנר ושברו את ליבם, והתחילו לבקש בתחנונים ואמרו שאלו יחיו. כי הראשונים נתחייבו הריגה על שהשליכו על זכויות להנר ולא ביקשו בתחנונים כמו אלו, היינו כנ"ל. שעיקר הטעות של משה רבנו היה שלא המשיך מימי התורה על ידי רחמים ותחנונים רק על ידי מטה עוז, שזה בחינת הכאת עצור וכולי כמו שמבואר שם. ועל כן עתה נשמרים לדבר ולבקש רק ברחמים ותחנונים ועל ידי זה יחיו. יהי רצון שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, ויביאנו לשלום לארץ ישראל הקדושה, ואז יתוקן הכל במהרה בימינו אמן. פ"ד מה שסיפר קודם ראש השנה תכסת, סוף קיץ תכסך, ובאותו העת הביא לו השוחט מטפליק כיסא נפלא. וסמוך לזה סיפר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם האנשים ונשים מטף לראותה וכשחזרו משם, אזי תכף נתקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה ושאלתי כמה היא רחוקה ומפני מה תכף נעשו שידוכים והלכתי והיקפתי סביבם ללך שם ושמעתי שהולך ובא ראש השנה והייתי מסופק אם לחזור אם להתעכב שם והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי, איך אשאר בכאן על ראש השנה? ואמרתי בדעתי, לפי הגוף החלוש שיש לי, למה לי לחזור? והייתי שם. ובאתי לכיסא, וראיתי שם ראש השנה ממש, וכן יום כיפור, יום כיפור ממש, וכן סוכות, סוכות ממש. גם שמעתי שהיו צועקים חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. מה, לדון, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. וראיתי שם שהיה חקוק על הכיסא כל צורות של כל בורי עולם, וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו. ובשביל זה נעשים תכף שידוכים, כי כל אחד מצא שם וראה בת זוגו. ומאחר שבימים הקדמונים למדתי, נפל בדעתי שפסוק קרסה שביבין דינו ראשי תיבות שדחן כי על ידי הכיסא נעשים שידוכים כנ"ל. גם קרסה ראשי תיבות ראש השנה יום כיפור סוכות ועל כן בשמיני עצרת זיווגה דמטרוניתא. ושאלתי מה יהיה פרנסתי ואמרו לי שיהיה שדחן והאש הקיף סביבו. כי באמת ראש השנה היא טובה גדולה כי הוא מועד שהלבנה מתכסה בו שעל זה נאמר, הביאו עלי כפרה, והוא טובה גדולה להעולם, כי על ידי זה אנו יכולים לבקש כפרה בראש השנה. עין כל זה בהתורה, תקראו בחודש עופר, ויהי בן השם את הצלע, המדבר משורשי נשמות הכלולים בכיסא. עין שם היטב כל התורה בליכוד את עניין הסימן א', כי הוא פירוש על המעשה הנ"ל. גם זאת התורה נאמרה בראש השנה שאחר זה הסיפור והדברים סתומים ונעלמים מאוד גם חסר קצת כי לא נכתב בשלמות. פעם אחת דיבר מהמעשיות והזכיר אז עניין זה מקשר המעשה הזאת עם התורה הנ"ל כמה נורא ונפלא ונשגב מאוד העניין הזה למי שיש לו לב להבין ואז אמר אם אין אתם שמחים איני יודע מה לכם כלומר שראוי לנו לשמוח על כל פנים מאוד תמיד שזכינו לטעום אורות נוראות כאלו וכו'. לאחר שסיפר המעשה הזאת אמר שאתם יכולים לומר עליה תורה כל ימי חייכם וגער בנו על שאיננו שמחים ואמר שראוי לנו לשמוח מאוד מאוד. פ.י. תקסת, א' בחנוכה אחר הדלקת מר חנוכה בלילה אורח נכנס לבעל הבית ושאל לבעל הבית מאין פרנסתך והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו. והיו מסיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד, איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. אמר לאורח, אני אלמד עמך. ותמה הבעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. אך חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף מתחזק האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקוראו רבי. ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם, ואין צריך לומר שאפגו ממש בכבודכם חס ושלום, רק אף על פי כן בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם. והשיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר שאבוא אצלך ועל עמדך זאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. ואמר לו, עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב איך אצא עמו, כי כעת אני עמו בין הבריות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מיהו. ושאל לו, ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה, אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? ויצא עמו מן הפתח. ואזי תכף חזר, חטף אותו, והתחיל לפרוח עמו. והיה לו, ולקח מלבוש ונתן לו. ואמר לו, קח זה המלבוש ויטב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב. ותשב בביתך, ופרח עמו. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מעמיד בעצמו שהוא בביתו, אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם. ותוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכך היה מתנהג זמן רב. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא, ומצא שם ספר, והיו בו אותיות א', ז', ח', ו', ד' וכו'. והיה מצויר בהספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. ותוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב. ועל ענפים פנויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. והיה החפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול, וחמת שהיו נסבכים שם על ענפים שהיו בעקמומיות. ותוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. והיה לו פליאה גדולה מה זאת שהוא פעם בכאן ופעם שם. והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. איך מספרים פליאה כזו לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין? ותוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח הנעל, והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן, ומה זה שאתם הולכים אצלי? השיב לו, בשעה שנתרצית ללכים וללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך נשמה, ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. והנפש, רוח, נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממני אליך. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. והנה יודע מאיזה עולם הוא, אם עולם טוב הוא בוודאי. ועדיין לא נגמר ולא נסתיים.